Серед диких дерев Але в іншому місці Виникне інша Сонячна галявина Так ніби Сонячний зайчик З'явиться і зникне Шептун біг аж весь змокрів І в кутиках рота у нього Виступила піна Земля хиталась під ним Коли він впав коло кривої груші Хапаючи повітря, шептун вп'явся у колючий стовбур. «Скажи! Скажи!» Груша не озивалась. Вона дивилась кудись вгору на темну хмару, що насувалась на сонце. «Він заговорив, малий заговорив. Мені страшно. Він тепер щось таке скаже, що не буде ні нас, «Ні тебе!» Шептуном трясло. Він випустив кору з рук і покотився вниз, де спинився в невеличкій улоговині. Я звідти кричав. «Ти мусиш знати, чого я так боюся його? Ти говорила зі мною взимку. Скажи, хто він і чого прийшов? Скажи!» У відповідь закапав теплий рідкий дощ, який шипів на розпеченій шкірі шептуна. А груша ловила краплі кожним листочком і переконавшись, що тільки з цього того дощу байдуже потяглася, аж затріщали кістки і поринула в дрімоту. Від її спокою зник шал Шептуна. Він перестав кричати і тремтіти, ліг горілиць, склав руки на грудях і незмигно дивився у небо. Чиє блакитне сяйво затьмарювала одна єдина хмара. Але в душі Шептуна не було ні крихти того небесного сяйва. Лише якесь криваве місцево. І він пішов до Базіля, єдиного, хто міг його вислухати. Одначе Базіль був якийсь задуманий, сидів не в хаті, під ябленою і спостерігав за пташками, що снували по садку. «Базілю!» – сказав шобто он голосом. «Дай мені води!» «Добре!» І Базиль пішов до хати. Пий воду. Шептун жадібно вихлептав усю воду і ліг на траву. Базіль посміхався. Чого смієшся? Тішишся, що малий заговорив, тепер він тобі скаже. Де король? Ото будеш радий. Базіль зіщулився і радість покинула його маленьку кістляву постать. Він не вмів боронитися. «Що це зі мною?» – похопився Шептун. «Може, ще нічого не сталося? Може, тепер малий ще туди, звідки прийшов?» Базіль несміливо сміливо звів на нього очі. Шептуна вразила їхня прозора глибина – він відчув, що поринає на самісіньке дно так, поволі і легко, як летить пір'їна з гніздечка. «Що зі мною діється?» – дивувався Шептун. «Чого я кричав?» – валявся під грушею. «Чого я боявся?» Мені треба було прийти до Базіля і подивитись йому в очі. Він відчув непереборне бажання заснути. І справді заснув тихим гарним сном біля ніг Базіля. Ключ сховано, ми виходимо. Ще дуже рано. Попри нас проїжджають перші порожні трамваї, коли ми проходимо повз іграшковий магазин, я ледве стримуюсь, щоб не заплакати в голос».